Стівен Кінг Цикл темна вежа. Книга п'ята Вовки Калії дев'ять. Джейкі з Юком зайшли в приміщення, схоже, на ті величезні підземні зали керування, якими Роланд його проніс, ідучи за сталевою кулею, що вела їх до колиски Лада. Звісно, ця кімната була меншою за розмірами, але панелі керування виглядали так само. Біля деяких стояли крісла на коліщатках, щоб люди, які тут працювали, могли пересуватися з місця на місце, не підводячись. Постійно відчувалися подмухи свіжого повітря, але Джейк чув і гуркіт машини, яка його помпувала. Десь три чверті панели світилося, але чимало було і темних. Все старе і виснажене. Джейк не помилявся. У кутку сидів вишкірений скелет у лахмітті, що лишилося від військової уніформи кольору хакі. Одну стіну приміщення займали телеекрани. Вони трохи нагадували Джейкові кабінет його батька вдома. Хоча в батька було лише три екрани. По одному на кожен канал. А тут він полічив. Тридцять. Три екрани показували розмиту картинку, на якій Джейк не міг нічого розібрати. Ще на двох, швидко, не затримуючись, бігли по вертикалі кадри, неначе вийшла з ладу синхронізація. Чотири інші екрани були темні. Решта 21 показували зображення. До них Джейкі прикипів поглядом. Шість з них демонстрували різні ділянки пустелі, в тому числі і верхівку пагорба з двома кровожерними кактусами. На двох екранах відображувався сам форпост – доган – ззаду і з боку під'їзної дороги. Під ними на трьох інших екранах можна було побачити внутрішні приміщення догана – на одному щось схоже на камбуз чи кухню. На другому – маленьку казарму з ліжками, розрахованими на вісім осіб. На одному з верхніх ліжок Джейк помітив інший скелет. Третій екран показував ту кімнату, де зараз перебували Джейки з Юком – зі стелі. Хлопчик бачив себе і свого улюбленця. На одному екрані було видно рейки. На іншому – маленьку вай з цього берега. Мінливу і прекрасну в місячному сяйві. Дальний екран праворуч показував переїзд із залізничною колією, що його перетинала. Але шукували Джейка зображення на позосталих восьми екранах. На одному можна було бачити універсальний магазин тука. Оцій порі темний і порожній, замкнений до ранку. На другому вгадувалися обриси павільйону. Інші два екрани показували головну вулицю Кальї. Ще один – церкву світлої Діви Марії. Другий – вітальну будинку священника. Зсередини. Джейк побачив паноцевого кота, лінивця, який спав, скрутившись у клубок на каміні. Ще на двох під різним кутом можна було роздивитися поселення Манні. За Джейковим припущенням, хоч він там і не бував. «Де шубіся ті камери?» – здивувався він. «Чому їх ніхто не помічає?» тому що вони були надто маленькі, до того ж надійно замасковані. Сміхніться, вас знімають прихованою камерою. Але церква і будинок отця, вони з'явилися в каль'ї лише кілька років тому. І всередині, у самому будинку, хто встановив там камеру і коли? Джейк не знав коли, але мав жахливий здогад щодо особи того, хто це зробив. Яке щастя, що вони здебільшого розмовляли на веранді чи на моришку. Та все одно, що з того всього почули вовки чи їхні господарі? Що встигли записати ці пекельні машини? Ці довбані пекельні машини? Записати і передати? Відчувши в руках біль, Джек збагнув, що міцно стискає кулаки, впинаючись нігтями в долоні. Щоб розтиснути їх, довелося докласти чимале зусилля. Він весь час очікував, що от-от, згучномовця, озветься голос, так схожий на Блейнів, і спитає, що він тут робить. Але в цьому покої, не зовсім руїн, усе мовчало. Тільки тихо гули прилади, а ще коли-неколи скриготали вентилятори. Він озирнувся через плече на двері і побачив, що вони зачинилися за ним на пневматичному шарнірі. Але це його не турбувало. Зсередини двері найпевніше відчинялися легко. А якщо ні, на допомогу прийде старий добрий пароль 99. Він пригадав, як відрекомендувався мешканцям Кальді того першого такого далекого тепер вечора в павільйоні. «Я Джейк Чемберс, син Елмера з роду Ельда, катет дев'яноста і дев'яти». Чому він так сказав? Ні найменшого здогаду. Все, що він знав, постійно випливали якісь нові шматки головоломки. Колись міс Ейвері в школі читала їм вірш Вільяма Батлера Ейтса, який називався «Друге пришестя». Там щось було про Сапсана, який дедалі ширше кружляє, описуючи фігуру, що, за словами міс Ейвері, уособлювала коло. Але тут у цьому світі всі події розгорталися по спіралі для катету 19 чи 99. Байдуже то було те саме дорога звужувалася, хоч світ довкола старішав, слабів, розпадався. Відчуття було таке, що їх підхопив той самий ураган, що відніс дороті в країну ос, де відьми були справжніми а всім верховодили хамляри. І Джейк не вважав, що це дивно. Бачити одне й те саме знову і знову. Частіше і частіше. Бо ж... І тут, краєм ока, він помітив на одному з екранів рух. Придивившись ближче, побачив батька Бенні і Енді, робота вістового, які саме вигулькнули на верхівці пагорба, де росли дозорці кактуси. На його очах шпечасті руки відростки потяглися вперед, перекриваючи дорогу і, мабуть, маючи намір прохромити жертву. Одначе Енді не мав жодних причин боятися їхніх колючок. Розмахнувшись, він ударив по відростку і відламав його наполовину. Шмат кактуса впав на землю, плюючись білою рідиною. «Може, то був і несік, подумав Джейк. «Може, то була кров?» Кактус на протилежному боці стежки швиденько відвернувся, Енді й Бен Слайтмани зупинилися на мить, напевно, обговорювали цю подію. Низька чіткість екрану не дозволяла роздивитися, чи ворушаться губи людини. Джейка затопила хвиля жахливої, паралізуючої паніки, тіло зненацька відмовилося слухатися, неначе його притягувала до землі сила тяжіння величезної планети. Юпітера, чи Сатурна. Він не міг дихати. Груди перестали здійматися. Напевно, так почувалася золотокоса. Промайнула в нього в голові тьмяна і невиразна думка. Коли прокинулася в маленькому ліжечку і почула, що повернулося троє ведмедів. Він не їв з ведмежої тарілки. Він не зламав стільчика ведмежати. Але тепер забагато знав. І всі таємниці, що їх він відкрив зводилися до однієї, величезної, монструозної таємниці. Вони вже спускалися схилом, простували до догана. Юк тривожився, дивлячись на нього. Він якнайдалі витяг свою довгу шию і зазирав йому в обличчя. Але Джейк його не помічав. Перед його очима розпускалися чорні квіти. Будь-якої миті він міг знепритомніти. Вони знайдуть його на підлозі. Юк спробує оборонити, але марно. Енді міг і не зважати на тварину, зате батько Бенні звернув би увагу. На дворі валялося чотири мертвих печерних коти. Принаймні одного з них батько Бенні відправив на той світ зі свого вірного арбалета. Прикінчити одного гавкучого пухнастика-шалапута для нього не становитиме проблеми. «То ти такий боягуз? Зазвучав у нього в голові голос Роланда. «Та нащо їм убивати такого легкодуха? Може, вони просто відійшлють тебе на захід разом з невдахами, які забули лиця своїх батьків?» Це привело його до тями. Майже перевело. Він глибоко вдихнув, втягуючи повітря доти, доки не заболіло на дні легенів. Потім лунко зі свистом видихнув і дав собі такого ляпаса, що аж у вухах задзвеніло. «Ейк!» – шокований побаченим, докерливо вигукнув юк. «Все нормально!» – заспокоїв його Джейк. Подивившись на екрани, що показували кухню і казарму, він вирішив зупинитися на останній. На кухні не стояло нічого, за що чи під чим можна було сховатися. «Можливо, там є шавка? А ну ж, як нема, тоді йому кінець!» «Юк, до мене!» З цими словами Джейк перетнув приміщення, яскраво освітлене білими лампами. 10. У казармі витали примарні пахощі стародавніх спецій – кориці і гвоздики. Десь у надрах Джейкової свідомості промайнула думка. А чи так само пахло в похованнях під єгипетськими пірамідами? коли туди вдерлися перші шукачі. З грішньої койки в кутку до нього шкирився скелет, неначе вітаючи. «Подрімати хочеш, маленький волоцюго? Я тут уже віддавна дрімаю». Грудну клітку небіщика заплили сріблястим павутинням павуки, і Джейк знову відсторонно подумав про те, скільки поколінь павучих малюків виросло в порожніх надрах цього кістяка. На іншій подушці лежала щелепа, і хлопчик здригнувся від огидного спогаду, що сплив у його пам'яті. Колись у світі, де він помер, стрілець знайшов схожу кістку і використав її. Але його свідомість повністю зайняли два холодних питання і одне рішення – ще холодніше. Питання про те, скільки часу знадобиться Енді та Слайтмену, щоб сюди дістатися – і чи помітять вони його поні? Якби Слайтмен їхав на коні, дружня конячка уже давно привітала б товариша і ржанням. Та на щастя, чоловік був піший, як і того разу. Джейкі сам би перейшов пішки, якби знав, що до мети подорожі не більше милі на схід від ріки. Хоча, скрадаючись під покровом ночі з Рокінгбе, він навіть достату не знав, чи є в нього та мета. А рішення полягало в тому, щоб убити обох чоловіків – бляшаного і живого, якщо його буде викрито. Звісно, якщо це вдасться. Можливо, завдання нелегке, але ті лупаті блакитні очі зі скла здавалися йому слабким місцем робота. Якщо його осліпити… «Як на те, Божа воля, вода буде», – сказав стрілець, який віднедавна оселився в нього в голові. Зараз твоє завдання – сховатися. Де? Не в ліжках. Їх надто добре було видно на екранах, а прикинутися скелетом Джейк ніяк не міг. Під одним з двоярусних ліжок у глибині. Ризиковано, але могло згодитися. Хоча... Джейк помітив ще одні двері. Одним стрибком здолав простір, що від них відділяв, і натиснув на дверну ручку то була вбудована шафа, а в шафах добре ховатися. Було б добре, якби ця не була забита від підлоги до стелі запиленими електроприладами. Деякі з них повивалювалися в кімнату. «Чорт!» – пошепки лайнувся він. Підняв те, що випало, запхав у вільне місце вгорі і зачинив двері. «Що ж, доведеться під ліжками!» «Вітаємо на шістнадцятому форпості сектора Дуги!» – прогримів записаний голос. Джейк здригнувся, а наступної миті побачив ще одні двері. Ліворуч, трохи прочинені. Розикнути сховатися там чи залізти під ліжка. Часу залишалося на котрись із цих варіантів, та ж ніяк не на обидва. «Це форпост середнього рівня захисту!» Джейк прийняв рішення на користь дверей і рушив у той бік. І якраз вчасно, бо слайтман не дав запису дограти до кінця. «Дев'яносто дев'ять!» Пролунав його голос із гучномовців, і запис подякував. То була ще одна шафа, порожня, за винятком двох чи трьох напівзатлілих сорочок в кутку, і пончо в вкритого порохом, що висіло на гачку. Повітря було густим від пилу. І юк, зайшовши, тричі поспіль тихо чхнув. Джейк опустився на коліно і обійняв юка за довгу шию. Більше ні звуку, якщо не хочеш, щоб нас обох убили, наказав він. Тихо, юк. Тихо, юк. Прошепотів пухнастику відповідь і підморгнув. Джейк причинив за ним двері, залишивши два дюйми до отверка, щоб виглядало так, як раніше. Принаймні, він на це сподівався. Одинадцять Джейк чітко чув усе, що вони говорили. Занадто чітко. Напевно, цю будівлю було нафаршировано мікрофонами і гучномовцями. Ця думка не додала йому бадьорості. Бо якщо вони з Юком могли чути їх, то... Розмова, хоча говорив здебільшого Слайтмен, точилася довкола кактусів. Він називав їх колючими бомбами і хотів знати, що їх так розтривожило. «Я впевнений, що це печерні коти, сей!» Самовдоволеним, трохи святенницьким голосом сказав Енді. Едді казав, що Енді нагадує йому робота Сітрипіо з «Зоряних воїнів, фільму якого так і не дочекався Джейк. До прем'єри лишалося менше місяця. Ви ж знаєте, у них сезон парування. Чорто з два, відповів Слайтмен. Скажеш, колючі бомби не відрізнять печарного кота від того, що справді можуть впіймати і з'їсти? Кажу тобі, тут хтось був. І не так давно. У Джейка все похололо всередині від думки, що пронизала його мозок. А чи була підлога догана запорошеною? Він надто захопився з погляданням панелей керування і моніторів, щоб це помітити. Якщо вони з Юком лишили сліди, ті двоє вже могли їх побачити. Може, вони тільки вдавали, що розмовляють про кактуси, а самі тим часом уже підбиралися до казарми. Джейк витяг скріпильний муфти Рюгер і взяв його в праву руку, тримаючи великого пальця на запобіжнику. «Винувати сумління робить вас боягузами», – пихато сказав Енді. «Це моя вільна адаптація з...» «Замовкне ти, торбогайок і дротів», – огризнувся Слайтман. «Я...» І тут пролунав його крик, пронизливий. Джейк відчув, як закам'янів біля нього юк, як почала здійматися його шерсть. Шалапут тихо загарчав. Джейк затулив йому морду рукою. «Пусти!» – верещав Слайтмен. «Пусти мене!» «А вже ж, сей Слайтмен!» – турботливо сказав Енді. «Я лише натиснув на маленький нерв у вашому лікті. От і все. Великої шкоди я б вам цим не завдав. Хіба що застосував би силу рівну двадцяти фунтам тиску». «Чому ти в біса це робиш?» Плаксиво, ображено, спитав Слайтмен. «Хіба я не роблю все, що ти від мене хочеш, і навіть більше? Хіба не ризикую своїм життям заради свого хлопчика?» «Не кажучи вже про маленькі дарунки», – лагідно нагадав Енді. «Ваші окуляри, музичний апарат, який ви ховаєте в надрах сідальної сумки, і, а вже ж...» «Ти знаєш, чому я це роблю, і що зі мною буде, якщо мене викриють?» Обірвав Слайтман. Його голос більше не був плаксивим. Він говорив з гідністю і трохи втомлено. Джейк слухав, і на душі йому ставало дедалі паскудніше. Якщо він вибереться звідси і викриє батька Бенні перед усіма, то хотілося б, щоб той був негідником. Так, я маю маленькі дарунки, правду кажеш, і я дякую. Окуляри, щоб краще бачити і зраджувати людей, яких я знав усе своє життя. Музичний апарат, щоб заглушити голос сумління, про яке ти так легко посталакаєш, І спати вночі. А ти ще здушуєш мою руку, і з'являється таке відчуття, що мої очі от-от повелазять мені на лоба. Я все їм дозволяю. Тепер голос Енді змінився майже до непізнаваності. Джейк знову подумав про Блейна, і знову його пронизав страх. А що, якби цей голос почув Тіан Джефордс? Чи Воун Айзенгард? Чи Решта Фолькен? Вони сиплють мені в лице образами, як гарячим вугіллям. І жодного разу я не сказав слова «проти» і не підняв руки. «Іди туди, Енді! Іди сюди, Енді! Перестань співати, Енді! Не торохкоти! Не кажи нам про майбутнє! Ми не хочемо про нього чути!» Тож я і не розповідаю, хіба що про вовків кажу, бо про те, що їх засмучує, вони слухають. Для мене кожна сльоза – це краплина золота. «Ти нікчем на купа дротів і лампочок», – кажуть вони. «Скажи нам, яка буде погода. Заколисай дитину і вимітайся к бісу. І я все дозволяю. Я дурний Енді». Іграшка для дітей, і посміховисько для всього села. Але від вас, сей, я насмішок не терпітиму. Ви ж хочете й далі жити в Кальї, коли вовки дадуть їй спокій на наступні кілька років. Ти ж знаєш, що хочу, сказав слайтман, і тепер Джейк ледве міг розчути слова. Я заслуговую на це. Ти і твій син, обидва скажіть спасибі. «Хочете жити в каль'ї? Обидва скажіть комала. І це можливо. Але залежить це не лише від смерті чужинців. Це залежить від мого мовчання. Якщо ти хочеш, щоб я мовчав, я вимагаю поваги до себе». «Це безглуздя!» – після короткої паузи озвався Слайтман. Сидячи в шафі, Джейк погоджувався з ним усіма фібрами душі. Робот, що вимагав поваги, був абсурдним. Але так само безглуздим був і величезний ведмідь, що патрулював порожній ліс. І бандит, що намагався розгадати таємницю двополярних комп'ютерів. І поїзд, який жив лише заради того, щоб слухати і відгадувати загадки. «Крім того, скажи, прошу, як я можу поважати тебе, якщо сам себе не поважаю?» У відповідь пролунало механічне клацання. Дуже гучне. Такий самий звук Джейк чув від Блейна, коли той непокоївся, що абсурдне питання могло спалити його логічні схеми. Потім Енді сказав. «Немає відповіді. 19. Підключіться і відзвітуйте, Сейс Лайтмен. Закінчуємо з цим». «Гаразд. Тридцять-сорок секунд клацали клавіші». Потім пролунав високий вереск, що змусив Джейка поморщитися. Юк ледь чутно загарчав. Ніколи в житті Джейк не чув такого страхіття. Слово «модем» для хлопчика з Нью-Йорка 1977 року було порожнім звуком. Потім вереск різко обірвався. Якусь мить у будівлі панувала тиша. Потім... Це Алгус Єнто. Фіндлі отего. «Назвіть пароль. У вас є десять сек...» «Субота», – відповів Слайтмен, і Джейк скривився. Чи в цьому світі він хоч раз чув це слово, яке означало «щасливий вихідний»? «Напевно, ні». «Дякую. Алгус Єнто. Прийнято. На зв'язку». Знову щось коротко вереснуло. Потім... «Доповідайте, субото». Слайтмен розповів про те, як стежив за Роландом і молодшим, коли ті ходили до печери голосів, де стояли якісь двері, що найпевніше були витівкою манні. Сказав, що користувався далекоглядом, і тому все дуже добре роздивився. «Телескоп!» – виправив Енді знову своїм манірним самовдоволеним тоном. «Такі прилади називають телескопами!» «Може, відзвітуєш замість мене?» – з холодним сарказмом спитав Слайтмен. «Благаю прощення!» – голосом, сповненим невимовної муки, сказав Енді. «Перепрошую! Перепрошую! Будь ласка, продовжуйте!» Настала пауза. Джейк уявляв, як Слайтмен зиркає на робота. Через високий зріст Енді змушений дивитися знизу вгору. І скільки в його погляді безсилої люті. Але, зрештою, він продовжив. Вони залишили коней внизу і піднялися нагору. З собою несли рожевий мішок, який перекладали з руки в руку, наче там лежало щось важке. Річ усередині була квадратна, я зміг це роздивитися. Чи можу я запропонувати два здогади? Так. По-перше, вони могли ховати в печері дві-три паноцевих книжки, які він так цінує. Якщо це так, то після виконання основної місії туди слід відрядити вовка, щоб знищив їх. «Навіщо?» Голос був крижаний. Джейк не сумнівався, що то не людський голос. Він вселяв у нього страх і позбавляв сил. «Щоб була наука, як ви не від того!» Здивовано відповів Слайтмен, наче то було очевидно. «Щоб священнику була наука!» «Дуже скоро Калаги не буде не до науки», – сказав голос. «Другий здогад!» Коли Слайтмен знову заговорив, його голос тремтів, І Джейк хотів, щоб цей зрадник, цей сучий син, держав до кісток. Він захищав свого сина, свою єдину дитину. Але це не давало йому права. «То могли бути карти», – сказав Слайтмен. «Я довго думав і зрозумів, що чоловік, у якого є книги, має мати і карти. Він міг дати їм карти східних місцевостей на підступах до краю грому. Вони безсоромно заявляли, що після кальї збираються вирушити туди. Якщо то карти, і навіть якщо вони виживуть, користі з тих карт буде кіт наплакав. Наступного року північ переміститься на схід, а за рік поміняється місцями з півднем. Сидячи в темній запорошеній шафі, Джейк зненацька побачив Енді, який стояв поряд і слухав Слайтменів звіт. Його сині очі блимали електричним вогнем. Слайтмен цього не знав, і ніхто в калії не знав. Але це блимання було індикатором гумору. DNF-44821 ВІ-63. Робот сміявся. «Бо він знає», – подумав Джейк. «Знає, що в тій сумці. Ставлю коробку печива, що знає». Але як Джейк міг бути в цьому впевнений? Чи міг він торкнутися розуму робота? «Якщо робот може думати», – озвався в його голові стрілець. Тоді ти можеш ті думки прочитати. Що ж, можливо. Хай що в них таке, це, по-моєму, очевидний знак того, що вони справді збираються сховати дітей у сухих річищах, вів далі Слайтмен. А не в тій печері? Ні, ні, звісно, не в тій печері, сказав Енді. І хоч його голос був так само манірний і серйозний, Джейк міг уявити, як спалахують його сині очі. Мерехтять, як вогники. «У тій печері забагато голосів. Діти злякаються. Срака мотика». ДНФ-44821В-63 «Робот вістовий». Вістовий. Слайтмена можна було звинуватити в зраді. Але як можна звинувачувати Енді? Він лише виконував свою функцію, викарбувану на його грудях, так, щоб весь світ це бачив. І за весь час ніхто цього не збагнув, хоч те слово весь час було в них перед очима. О, боги! Тим часом батько Бенні і далі незворушно звітував перед Фінлі Отего, який перебував у місті, що називається Алгулсьєнто. «Шахта, яку він нам показував на карті двіня Тейвері, це Глорія» а вона розташована за милю від печери голосів. Але цей мерзотник хитрий. Дозволите ще один з Так. Сухе річище, що веде до шахти Глорія, за чверть милі від неї розгалужується на півдні. В кінці рукава є ще одна стара шахта. Називається Червоний Птах-2. Їхній Дін усім розказує, що збирається ховати дітей у Глорії. Думаю, скажете саме на зборах, які він скличе на цьому тижні щоб попросити дозволу виступити проти вовків. Але я вважаю, що він переховуватиме їх у червоному птаху, коли настане час. Виставить охорону з сестер Орізи перед шахтою і вгорі. А цих дамочок не можна недооцінювати. Скільки їх? Думаю, п'ять, якщо з ними буде Сейрі Адамс. Плюс ще кілька чоловіків з арбалетами. Його чорнушка теж кидає тарілку. І кажуть, добре кидає. Можливо, найкраще з них усіх. Але так чи інакше ми знаємо, де будуть діти. Ховати їх у такому місці – помилка, але він про це не здогадується. Він хоч і небезпечний, та його вигадки застарілі. Можливо, цей метод колись прислужився йому в минулому. А вже ж у каньйоні Петлі з людьми Латіго. Найважливіше тепер розвідати, де будуть вони самі. Він – хлопчик і молодший чоловік коли прийдуть вовки. Можливо, він повідомить про це на зборах. А як ні, то скаже Айзенгарту, коли збори закінчаться. Чи Оверголсеру? Ні, Айзенгард на його боці, але Оверголсер на це не піде. Ти маєш з'ясувати, де вони будуть. Я знаю, кивнув Слайтман. Ми з Енді дізнаємося і знову прийдемо в це нещасне місце» а опісля клянуся гладіорізою і людиною Ісусом. Вважатимемо, що я свою роботу виконав. Ми можемо йти. Хвилиночку, Сей, сказав Енді. Мені теж треба передати звістку. Знову щось протяжно заверещало, засвистіло. Джейк зціпав зуби і чекав, коли це скінчиться. Нарешті Фінлі Отего від'єднався. Вже? Спитав Слайтман. «Якщо у вас нема причин затримуватися, то ходімо», – відповів йому Енді. «А тобі не здається, що тут якось усе не так, як раніше?» Зненацька спитав Слайтман, І Джейк відчув, як холоне в жилах кров. «Ні», – сказав Енді. «Але я поважаю людську інтуїцію. Інтуїція щось вам підказує, Сей?» Настала пауза. Що, здавалося, тривала цілу хвилину, хоча Джейк здогадувався, що насправді часу минуло менше. Він притискав голову Юка до стегна і чекав. «Ні», – нарешті сказав Слайтмен. «Напевно, з наближенням того дня я просто стаю нервовий. Господи, швидше пусе скінчилося. Ненавиджу це все. Ви все правильно робите сей». Джейк не знав щодо Слайтмена, та особисто йому від солодкаво співчутливого тону Енді хотілося зубами заскреготати. «Це єдино правильний вибір. Ви ж не винні, що ваш син єдиний близнюк без пари на всю калью Бринстеджес, правда ж? Я знаю одну пісеньку, в якій дуже зворушливо співається саме про це. Хочете послухати?» «Заткнися!» З голосом прокричав Слайтман. «Заткнися ти, механічний дияволе! Я продав свою душу. Тобі цього мало. Ти мене що й висміювати надумав?» «Якщо я вас образив, вибачаюся від усього свого гіпотетичного серця», – сказав Енді. «Іншими словами благаю прощення». Голос щирий. Кожне слово звучало щиро. Невинно. Але Джейк не сумнівався, що очі Енді зараз блимали від тихого синього сміху. 12. Змовники пішли. З гучномовців полилася дивна безглузда мелодія. Принаймні Джейкові вона здалася безглуздою. Потім запала тиша. Він чекав, що вони знайдуть його поні. Повернуться, обшукають будівлю. «Знайдуть його. Вб'ють». Він почав рахувати. Долічив до 120 і, побачивши, що вони не повертаються, звівся на ноги. Від надмірної дози адреналіну вони стали штивними, як у старого. Та повернувся до зали керування. Якраз вчасно. Побачив, як вимикаються зовні прожектори з датчиками руху. На моніторі, що показував верхівку узвища, Джек помітив, що нещодавні відвідувачі Догана – Саме проходили між колючими бомбами. Цього разу кактуси не поворухнулися, певно засвоїли урок. Хлопчик спостерігав, як віддаляються слайтмен і Едді, та гірко всміхнувся через кумедну різницю в їхньому зрості. Коли його батько бачив схожу парочку на вулиці, то неодмінно казав «Цих двох у водивіль!» То був найбільший жарт, на який міг здобутися Елмар Чемберс. Коли ті двоє зникли з поля зору, Джейк глянув на підлогу. Пилу, звісно, не було. А отже, не було і слідів. Він мав би це помітити, коли зайшов. Роланд би обов'язково помітив. Роланд помічав усе. Джейк хотів якнайшвидше піти, але змусив себе трохи зачекати. Прожектори спалахнуть, Слайдмен і Едді можуть озернутися. І, можливо, подумають, що то печерний кіт пробіг перед Доганом. Але покладатися на «може» він не хотів. Щоб згаяти час, вирішив роздивлятися панелі керування. На більшості стояв знак «Ламерк Індастріс». Але були й знайомі Джейкові логотипи General Electric, і IBM Та один незнайомий – «Майкрософт». На всіх приладах цих трьох компаній стояв штамп «Виготовлено в США». Пристрої «Ламерк» не мали такого маркування. Джек був упевнений, що ті клавіатури, які він бачив, було їх щонайменше дві дюжини, контролювали комп'ютери. Якими ще бомбасах нафарширували цю будівлю? Скільки їх досі працювало? Чи зберігали тут зброю? Щодо зброї він дуже сумнівався, бо ж у такому разі її б уже давно списали. Чи прибрав би до рук той самий робот-вістовий Енді і багато інших функцій? Минуло трохи часу, і Джейк вирішив, що тепер йому нічого не завадить піти. Звісно, якщо він буде дуже обережний. Повільно поїде до річки і наранчо повертатиметься манівцями. Уже біля дверей йому сяйнула інша думка. Чи записала камера спостереження їхній з юком візиту Доган? Чи залишилася десь касета? Він подивився на робочі телеекрани. Найдовше затримавшись поглядом на тому, що показував саму залу керування. Їх з юком було видно. Камеру було встановлено високо, під таким кутом, що все приміщення було як на долоні. «Нехай, Джейку!» – порадив голос стрільця у нього в голові. «Ти тут нічим не зарадиш, тож забудь. Якщо підеш вишуковувати цю касету, то залишиш сліди. Чи ненароком увімкнеш сигнал тривоги? Думка про сигналізацію переконала його остаточно. Він узяв на руки Юка. І зміркувань безпеки, і щоб трохи заспокоїтись. І вийшов на двір. Його поні дожидався там, де Джейк його залишив. Сонно пощипував листя в місячному сяйві. На твердому глиняному ґрунті не було жодних слідів, але Джейк і сам їх не залишав. Енді своєю вагою провалив би грунт і лишив відбитки ніг, але сам Джейк для цього надто мало важив. Напевно, батько Бенні також. Оближ, вони повернулися б, якби тебе викрали. З цим важко було не погодитись. Та все одно Джейк почувався, мов, та золотокоса, що на шпинках прокрадалася з хатини трьох ведмедів. Він вивів поні на дорогу. Натягнув плащ і посадив Юка в передню кишеню. Вилазячи в сідло, добряче стукнув шалапу та облуку. «Ой, ейк!» – ображено сказав Юк. «Не плач, дам калач!» Джейк розвернув поні у бік ріки. «Сиди тихо!» "Тихо", — погодився Юк і підморгнув. Джейк запустив пальці в густу шерсть і почухав пухнастика там, де йому подобалося найбільше. Юк заплющив очі, кумедно витягнув шию і від отіхи показав зуби. Біля ріки Джейк спішився і визернув споза каменя в обидва боки. Скрізь було тихо і сонно, але всю дорогу на протилежний берег його серце тріпотіло в горлі. Подумки, він весь час намагався придумати, що скаже батькові Бенні, якщо той гукне його і спитає, куди це він ходив серед ночі. І, як на зло, нічого не спадало на думку. На уроках англійської він майже завжди отримував найвищі оцінки за творчі завдання, але тепер відкрив для себе, що страх і винахідливість не поєднувані. Якщо батько Бенні гукне Джейка, він пропав ні зацапову душу. Але його ніхто не покликав ні на річці, ні дорогою до Рокінгбе. Ніколи він розсідлував і обтирав коня. Все навколо було занурене в тишу, і Джейкові це було на руку. 13. Джейк ліг на підлогу і до підборіддя вкрився ковдрою. Юк застрибнув на ліжко Бенні і ліг, знову скрутившись бубликом і прикривши носа хвостом. Пробурмотівши щось крізь сон, Бенні простягнув руку і погладив звірка. Стурбований, Джейк дивився на хлопчика, який спав. Бенні подобався йому, своєю відкритістю, охотою до розваг, готовністю важко працювати, коли це було необхідно. Йому подобався дзвінкий заразливий сміх Бенні, коли щось його розвеселяло, схожість їхніх поглядів на різні речі і... І до сьогоднішнього вечора батько Бенні йому також подобався. Він пробував уявити собі, як подивиться на нього Бенні, коли дізнається, що а. його батько – зрадник, б. що його друг його виказав. Джейк думав, що з гнівом він зможе впоратись. Найважче буде пережити образу. Думаєш, все обмежиться просто образою? Поміркуй добре. Під світом Бенні Слайтмена не так багато опор. А те, що ти зробиш, їх усі з-під нього виб'є. Усі до одної. Не я винен, що його батько – шпигун і зрадник. Але Бенні також не був у цьому винен. Та й сам слайтмен старший сказав би, що то навіть не його провина, що його змусили. І Джек здогадувався, що доля правди в цьому була, а з погляду батька Бенні – щира правда. Що такого мали в собі близнюки кальї, що були такою бажаною здобиччю для вовків? Розгадка, певно, крилася в їхньому мозку певний фермент чи секрет залос, який не виробляв мозок дітей одинаків. Може, фермент чи секрет, що породжував феномен так званої телепатії близнюків? Хай що то було, Бенні Слайтман мав це в собі, бо Бенні Слайтман лише скидався на одинака. Його сестра померла? Важка ситуація, але буває, чи не так? Дуже важка, особливо для батька, який любив своє єдине тепер дитя, і не міг отак просто його віддати. А якщо Роланд його вб'є, Як тоді подивиться на тебе, Бенні? Колись у іншому житті Роланд обіцяв подбати про Джейка Чемберса, а сам кинув його в темну прірву. Тоді Джейк думав, що гіршої зради не буває, але тепер сумнівався, дуже сумнівався. Ці болючі думки ще довго не давали йому заснути. Але зрештою, за півгодини до того, як кобрію торкнулися перші промені світання, Джейк занурився в тривожний поверховий сон.